قران محترم والدين کو تو مولانا مفتی تو صف احمدہ دا دورہ تفسیر القران 39 نمبر 66 صف مہلا بلر خیر مرغس کی پ 2928 کی شہر ہے د جدید دو پتہ یہ تھا کئ اشادی تو سنت 61 اینڈ سیریز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزد میان چوک جنگیرا اور صوابی پرپرائٹر انور شیر توہیری موبائل نمبر 03615710124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 سوره نساء مدنی صورت ترتیب دو قرآن کریم کی سلورم لمبر ده پس د سوره آل عمران نا او ترطیب دو نوی ده باہانوی لمبر پس د سوره ممتحنی نا ارابت دماقبل سوره آل عمران سرا او غنو جو سرا ده یو دا غینه دا چې آل عمران کې د یهودو خباستو ذکر شو نو سوره نساء کې زواجر زواجردي نو د دې توافق د مضمون دا وار پسې رااله داران یکتا سو خیال کړو نو آخري آيات د سورې آل عمران اهتم بتقوا باندیو وتق الله لعلكم تفلحون نو دا شروع په تقوا باندې یا ايوه الناس اتقوا ربكم دارانګي بقره او आले عمران کې اصلاح د عید او نساء کې اصلاح د معاشره کوي اشاره د خبره تا چې اول اصلاح د عقیده پکارد دا, دا نه پس اصلاح د معاشره پکارد دا دانانګه آل عمران کې د تنظیم د جماعت ا اصول ذکر کول اصول خمسه پنځو اصول نو سوره نساء کې د معاشره د पारा اصول او قوانین آ ذکر کړي دارنگ سور ای آل امران کی عبدید عیسیٰ علیہ السلام ثابت کا نصور ای نسا کی ارد دیپ نصرانیانو باندی دارنگ نورم گن رب تو ندی دعواد داواد صورت د دا هغه امور و بیان او د هغه بیان چې هغه سره اصلاح د معاشری کیږي امن رازي او نفی د ظلم کیږي بیان د هغه امور چې هغه سره اصلاح د معاشری کیږي امن رازي او نفی ده ظلم کیږي او ور سرا ور سرا داواده توحید او رد د شرک دا بم گئی مقصود دا چې ګوره سراب دا نه چې اصلاح د معاشره کې او توحید دا نه پاتې رد شرک دا نه پاتې شي مساله توحید شپک ځله ذکر کړي ایات لمبر 36 کے بیا سا تسی کے بیا ایک سو چھبیس کے بیا ایک سو اکتیس کے بیا ایک سو بتیس کے بیا ایک سو کے دیمقاماتوں کے مسئلہ توحید ذکر کہی ارد شرک فی العبادت ایات لمبر چتیس کے کہی دارنگیراد دشرک فیل عیلم تینتیس کے پینتیس کے 70 کے یو کم اتیائم کے بیا یو سل او او یایم ایک سو ستتر کے دی مقاماتوں کے کئی تینتیس پینتیس ایک سو ستتر او رد شرک فی تصرف ایات لمبر اٹھتر کے ایک سو اٹھتر کے اور ایک سو اکتیس کے دارنگ ایک سو بٹیس کے اور ایک سو اکتر شرک فیلی کئی ایک سو انیس کے او شرک فی دعا کئی ایک سو او رد اتخاذ الولد کئی قیق سو اکتر کئی نو طول اشراک رد کئی او اصل مقصودی مسالا چې کم دا سوره نسا دا نو اغا دا اصلا دا معاشره دا پارا بیان د امور او د قوانینو او دا زوابتو ورسره دا کئی چې صرف اصلا دا معاشره کې پاتې نشه چه رد دا شرک او بیان دا توحید دا نپاتی شي خلاصات دا سورت مختصر دې صورت کې درې حصے دي اولې یې ساند اول نمبر آیات نه د آیات نمبر 57 پورې او دی کې شړل احکام ذکر کړي د پارا د اصلاح د رعیت او ورسره سره مؤمنانو منافقینو او اهله کتابو ټول ته زواجر رد دي دویمه سا د آیات نمبر 58 نن ته 126 پورې دا او پدی کې نه احکام دي د پاره د اسلام بین الرای و رایت احکامه سلطانیه راغی او رایت دا به څنګه او دره مهسا د 127 نا تر در صورته پوره او پدی کی تنویرات دیپ مسائل او دبابین وباندي چده دوو حصو کې کم مسائل ذکر شو دي داغه لا وضاحت پپایي کې کوي او بیا د درو ډالو بیان نه ورسته مومنان منافقین اله کتاب او آخر کے بیا مسئلہ توحید ذکر کئی اللہ اکبر مختصر انداز سردگا لسورت خلاص شو اس اول آیات کی تنبیف وجود دسوانے او دباری تالا او تخویف دنیاویم دے اللہ اکبر اللہ اکبر او بیا چې کم ده ور سره سره بیان د عجیب تمهید ده تمهید دا چې ګدي چې حقوق د نساو ذکر کړيږي نو دواळा دواळा نوې چې سړې او خذا اغادي نو اغه بیا راغست دي او بیا ذکر کړي یو ځای ذکر کړي اول تمهید کې چې خذا او سړې او نور ورپسې او باز آیاتونو کې بیا را شی باز کوم من باز دا اول تمهید کې الله رب العزت داسې خبره کړې چې ګوره خزه او سړې دا یو جنس دی او دای سره ځاننج د سړي کرام کې او د خزه سره ظلم کې چون کې حقوق النساء ذکر کیږي صورت کې ما خو خیالو خیالومای زو دا عام چې اول حقوق النساء ټول را جام کوم او چالو ور سره ور سره به ان شاء الله تاسو ګوري ور سره ور سره هغه حقوق بتا سو بیا ذکر کوم ور سره زو یا ایه الناس او ټول خلکو او یاره ګیدرب خپل آغازات نا خلقکم من نفس واحده چه په دا کړی ته سود یو نفس د یو نن پیدا کړی مراد تنا ادم و ټول دا غ اولاد یي منها خلقا او پیدا کړی د دا دا جنسه دا غنا زوجھا بي بيدو و بس منهما فرق کړي د دوالونا رجالا کثیرا رجالا کثیرا سړي ډیر و نساء او خذ خزی ډیرې خزم کثیر ډیرې دي دی الله اکبر رجالا کثیرا و نساء او زدل تا دا سه او لیکن ذکر نه کاو ولی دا کثیرا ذکر نه کړه د دې د فاره زکه چې الیق بالرجال اغه ظهور ده او الیق بالنساء ااستتار ده پختو کې معنا دا چې د خود سره دا ډیر زیات لایک دی چې هغه دې پټی وی پټی کورن نه دې نراوځي نو زکه لفظ کثیرا ذکر نه کړه ورنه فزم ډېری دي او د سړو سره لایق دای شری بار راوسی نو دا کای سره لفظ د کثیرن ذکر کو و اتق الله الذی ویری گئی د الله تعالی ذات نا تاسالو نبی واله ارہم چې سوال کوي تاسو به په واسه تی دا سرا تاسالو نا چې سوال کوي تاسو تَسَاؤَلُونَ بِهِ سوال کوي تاسو د یو بلنا به په واسطه د اغسارا چې دیو یو بل نه سوال کوي نو د الله په واسطه کوي نو د اغه ذات نه اویرېږي ولارحام او اویرېږي د کټکولو د نسبنا اویرېږي د کولو د نسبنا خپل ولینا خپل ولي مکټ کوي ان الله کانا علیکم رقیبا بے شک اللہ تعالی دے پتا سو باند رقیبا محافظ خپل لاس خپل باند مکټ کوي خپل ولی مکټ کوي سمات لابه ګورا دے اشارہ چ خپل خپل ولی په مابین کې مکټ کو یا دات مراد چې کم رشتہ د انسانیت ستاسو د خزو سره دا نو آګه انリエステル د انسانيت هغه مکټ کوي لکه د زمانه د جاہلیت کې د د باز او خلقو د خیالو چې ری بدعوي چې خزه د سره انسانو هم نه دی خزه د سره انسان نه دی بلکې دا چې الله را العزت پیدا کړي دا نو صرف یو ان د انسان شکل لیدو نو دا انسان نه او دا صرف د دې بنداو د سړی د خدمت د پاره یو غلامه پیدا کړی دا نور د انسان نه دی الله و ادا سم کوي یا دا نه ګام خپل ولې تا رشتہ داري تا رښتې مکټ کوي او رښتې قائم کوي الله او احادیثو کې بیا د ډېر زیات ترغیب راځي درشته د قایموولو ان الله بشک الله تعالی کانا دی علیکم پتان سومان دی رقیم محافظه نهګبان وا اتلی یتما او ورکی تاسو یت او تا امواله مالونه د دی دا اول حکم نهید اموال دی یتماونه دم یتیم د مال حفاظت او یتیم اول حکم د پارا د اصلاح راویته ورعیت په سبا نسمیږي نو او په دی سميږي چتاسو د یتیم د مال چکم دی داغه حفاظت کوي ګوري هو وسره ورساله دي حقوق او تا چې الله ربل عزت خوزلکم حقوق ور دی اول هو د نم نون هغه نون دا سه الله یې خدای د صورت النساء د خوزو صورت ده د خوزو په نوم باندې مستقل صورت الله راولګ د پار عدد دی چې دا خزو زړه ته تسليه او سکون میلاوي شي او دا سوچ ختم شي د خلکو دا سوچ ختم شي چې خزا سره ظلم کول هغه سوچ د ذهن نوځي الله رب العزت ذکر کوي وا اتو الیتاما اول قانون چې د یتیمانو د مال حفاظت کوي او ګورم دا آیات خزه او سړی الع او جنۍ دوالو ته شامل دي او دا دوالو کې د الله رب العزت ترغیب ورکړي په دې آیات کې دوالو ته چې د جنۍ بام د مال حفاظت کې او د الک د مال حفاظت بام کې دانا چې تاغي مالونه بفرې وَاٰتُوا الْيَتَامٰى اَوْر کَیَتیمانو تا اموالو مالونا دا غی والا تنت تبدلوا الخبیث او مبدلویتاسو مال ری ردی لرا به تویه به په مالې کارا سرا الله اکبر یان د یتیم مال ماخ او د یتیم مال مخری ګور اغی به سکل په زمانہ د جاهلیت کې عایب کارو امام قرطبی رحم الله د دې آیات کریمه لاندې ذکر کوي وایو کانوا فی الجاهلیت لعدم الدین لا يتحرجون عن اموال اليتامى فکانوا یاخذون الطيب والجید من اموال اليتامى ويبدلونه بالردی من اموالهم ويقولون اسم باسم او ګوروای زماناته جاہلیت کې چې دین نو د دین د نکه دو دواجه جنا اس باک اغید یتیمانو د مالونو نه کاو او د یتیمانو مالونو به فړل هغه کرمل او دروس مال چې وا به واغسته د یتیمانو د مالونو نه او هغه به د خپل مالونو کوټه او اری سره بدل کوي دا ګوره یو شیدنو اسم به من, من د قانون په مقابله کې نوم شو د دا دای مال د دای غی تعامل او راسون به راسن سر رسول الله چې کم دن در رسول الله په مقابله کې شو وګورې دا هیڅ شی ده دین چې کمدن دن و هیڅ نشته نو هغه عربه غیلا نو ورکول آوي ته په دې چاله ویلا باندې واغستل دی یتیمانو د مالونه او هغه کوټه مالونه هغه به یتیمانو لا ورکول او کربته واغستل دا ظلم کې دو د جنۍ سلام شورو دلک سرام شورو دی تیم سرا الله رب لی عزت دینا منه او کله وراشه د الله چې کوم حقوق ورکړي د غل غو راکنه تا تاکولوا اموالهم الله د دې ظلم را دوک زمانه د جاہلیت چې داسې بنه کوي ولا تاکولوا امواله و ملکم او مخري تاسو مال نه دا غي الا اموالکم سره د مالونو خپلنه دا نه چې تاسو خپل مان نوم دا شراکا غي نور سره دا غيوم دا کا گئ. یا دا مان الا په مان د معاشو یا منظمته الا اموالکم سره د خپل مالونو مانه مال د وړي یو دی ان هو کان هو بن کبيره بشك داکر د ګنا ډېر زیات لوي لوي ګنا دي چې د مال شاده یتیم او خړو د دې ظلم نه الله رب العزت خزا محفوظ کړ د دې ظلم نه الله رب العزت یتیم بچي محفوظ کما شرک اصلاح واړې نو په دې قانون باندې عمل وکړه و اِن خِفْتُمْ اَلَّا تَقْسِطُوا فِالْيَتَامَىٰ فَماٰ ظَلَمْتُمْ كَهُوٰا ما, ما طَابَ لَكُمْ دویم قانون الله اکبر دویم قانون ذکر کئ الله رب العز د دې ال عادل فی نکای ال یتامى د یتیمانو جنکو فنکا ک او اغی سره ظلم مکا او زمانہ د جاہلیت ک دا کار بو شه دکور کې یتیمه جینۍ به پاتې شوا او اغه سره وې نکاح کو نو اغه لبه اغه و غیره چې کوم نه نو ورکو نو الله رب العزت وتعوي اول کو چې د یتیمه جینۍ سره نکاح کې نو د اغه مہر به او د نور حقوق به ادا کې و کدا هغه سره دغه خو فیشه نشکوله نو دغه خوبشه دغه حق ادا نه کی ظلم و سره نو د یتی می سره نکام ما کا د بل سره چې ظلم در نه ونشي دومره انصاف الله رب العزت وان خفتم الله توقسطوا وان خفتم کچریه ریګی تاسو الله توقسلو چې الله توقسطو چې انصاف پونه کړی تاسو فليت نامه په بارا دی ایمانو جنکو کې فن کې هو ما توبلکم پس نه کاو کې ماده دو درے درے سالور سالور دلو دلو در در ورو باو سلور سلور فاین خیفتم الله تا دیلو فواحدا پس کچریری گیتاسو د دې خبرنا چین صاحبون کله شی په ما بند وی بی بیانو کې فواحدا تن او ما ملکت ایمانو کوم پس نکاو قید او وسرا یاد اغي ویندي سرا چې مالک ان شوی دی خلاص ونستانسو ذالک ادنا الله تعالی دان کا د یوه سرا ډیر نس دې دے الله تعالی چې لومبا اونکای یا الله تعلو دا چې غریبان بن شي تاسو الله تفتقرو غریبان بن شي تاسو یو سره دینه کا کړو نو مه غایب در باندې ناراضه گوربت باندې ناراضي یو سره نکاو کا غریب کېږي بانا ګورا دی آیات کریمه لاندې شېل قران د پندې ا ذکر کای وای زمانی جاهلیت کې دا کار بداله کېده چې یو شخص د یو سړي او د یو شخص په تولیت کې دا غه پنیگرانې کې وي یتیمه جینۍ و دا غه د ترلولر و غیره داسې بوه چې د سره به میراث کې شریک و نو غه به داسې سوچ کو کدا یتیمه جینۍ او ز بلچالا په نکا باندې ور کوم نو د دې د مال او دولت دا ضمانت لاس نزی او دا د بلچالا لاس کراځي لهآځا دا غه سره به خپل نکاح 포 دا هغه سره به انصافي او غيره کولاو داغي حقوق به نه ادا کول الله رب العزت مسلمانان د دینه منکلو چې دا سه به نه کوي کله سره ول نکاحه ندي پورا حقوق به اداکه هغه ماهر کیوي که ارسه کیوي او کدا نوي نو بیا چې انصاف نشي کول نه سره نکاحه کا بل سره وکړو چې ظلم د نه نشي دي یتیم جنی سره سمره عجیب قانون دی حقوق نه سوا یاره زنانه چې کم دی د زنانو حقوقه نو د زنانو حقوق الله را ول عزت کم دا ورکړي دي ته دا له حقوق دي او زنانو له الله را ول عزت دا حقوق ورکړي دي خو چې کم خلق ظالمان دی او نه پويږي ناغاي دا وایي نا چې قران حقوق نه دي ورکړي دا چون کې د ظلم سوچو دي او د جہل سوچو دي د حقوق نه بل پدې نا پستم پاس کول چې هغه گی نه ده اسلام لبنور سوکو خوک دا او آغا بل بیاسی اغیر کی آغا کفریاتی چې د حقوق پنوم بانده ده ظلم انتحا کری بیا ده حقوق پنوم او گورا یو دا پیا اللہ را بولیزت دویمی طریقه سره سنگ خیستا عجیبا خبره کئی یو دا چه ده جیتی می جنی سرخو گره ظلم ما کوا او دویم دا وی گورا کچاره تاسو هرېږئ چې د زنانو او مینس کې ډېری بيبيانې دي اول اجازه تورک دوام کالې شي دریم کالې شي سالورم کولی شي خو کچاره دین هرېګي دا خوفی درته چې زو به انصاف و نه کم نبيایا واوکا ګوره د انصاف سمرہ زور الله راړي و ان خفتم الله تا دیلو فوا هدتن او ما که ایمانوکم ک ډېری بيبيانې او ظلم در نبيیا کېږي نو ګوره د خزو سره ظلم الله وې زن برداشت کوم یو بیبي بیا زیاتې مکاوا بي بي دی بی بی وکا الله اکبر س قانون دی د دې ځکه الله رب العزت لغو نه کې شکل غال کو الله يفنختم الله تعادلو که تاسو شریک انجین انصافونه کوي نو د دې صورت 129 نمبر ایت تاسو وګورئ 129 آل ته الله رب العزت فرمایي چې انصاف کول نه شي د سره 129 ولن تستطيع ان تعدلوا بین النساء هرګستا سودا طاقت نه لری چې انصاف وکي په مابند زنانو کې والاو حرستوم کا سو ډیر زیات هر سو کوي په دی باندې فلا تمیلوا کلل مایلی فتزرها کل معلقہ پس ملان مکوې ویتا پور ملانو چې پرې دایي بللاره کل معلقہ په شاند به خاوندې چې د لکد دېړو خاوندې بیانې په شاند زوانډې زوانډه مو پرې خو د لک چړو خاوندې نه معنا ډ کولې مې الله و انصاف نشي او دلته الله و کنه نشي کول انصاف نه نو مطلب دا شو ظاهران چې بس اړو د سره د یوه نه سیوا جایزوم نه دا الانکه الله یم سن او روبا او رب دل تا که ازباد دا عدل اختیاری ده عدل اختیاری او عال تا نفی دا غیر اختیاری ده ما نسود بازی بی سره سرا خام خواه چه گنی بی بیانو یو سره مین زیاته وی دا خو دینش یو سره خام خواه مین زیادت وی خوک دا ایچ دا غی مین سبب دار اوزی چې تبیا اختیاری څور سرا د نورو حقوق په امال کې نو دغنه الله منه کړ د الله وي د ظلم کو غیر اختیاری خو خامخ خام اعلان برازي لګه د جناب محمد رسول الله بي بی بيانوي ګاڼه او د نبي عليه الصلاه والسلام زیاته مینه د حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره باینا خائفتم الله تعالیو پڅکه چې لتا سویری گئی الله تعالیو چې څا پهونه کیف ما بیند سنا نو کې فواحده تن ورکه یو لرا اکتفاء کیف یوی باندې او ما ملکتیه په او دریم قانون دا الله <سؤال> رب العزت <سؤال> دا چې د یتیمانو جنکو سرا هم ما چې نکاح کینو دا غي مہر به ورکه دا غي حقوق بایده کې خو دریم قانون دا چې کده غیر زنانو سرا وم نکاح کینو دا غي مہر به هم ادا کې دانا نه چې غي سرا به ظلم کې وا اوور النساء اور کئ تاسو به بیان لرا سو دقاتهن نهلا مہرونه دای نهلا په خوشاله سرا نهلا تن سرا ف لکم غور دلته صدقات وای دلته ورته صدقه وای صدقه ما هرتا زکه انسان اصلا آزاد پیدا دے نو الله رب لی زت وای چې ما هرته بیا ما وایا انسان اصلا آزاد دینو بیا ورته نوای صدقه وته وای انور زینو کی وته اجر وای اجورهن نو چې اجوره ونا ته داسه ته اشاره دادیت وای د دا خذ ته اشاره کوي و خذ ساما شګور ښه تاسو کورته اڅه نه راغلي چې ته اڅه او ته څه کې نوغه بکه نه سامان ش الله اکبر نه لا تن په خوشاله سره زنانو ل نور الا مہر نور کوي پ خوشالاي سارا ف خوشا ان طبنا لكم پس کړه خوشاله شيږي تاسو د فاره عن شيند سشنا منه د دې مارنا یعنی مافي کی تاسو تا نپسن پخپل باندې فاكلوه هني ام مريا پس فرایت سوغې لرا هني ان پمزي سرا مريا بيد يارينا بيد يارينا منزي سره فرعي منزي سره فرعي خو مہرونا ور کوي د زنانو دي زاین دي امام رازي رحم الله آي ذکر كاي آي داوي ها ذا خطاب لنوليا النساء وذلك لان العرب كانت في الجاهليه لا تطن نسام مور نشيا وذلك كانوا يقولون ان مولدت له بنت اني لك النافجا وما نه عنك تاخذ مهرها ابل ان فتز موها الى ابلك فتنفج مالك اي توزن هو الله اكبر رازیرای مولا ذکر کوي دی صاحبان دی وای زمانہ د جایلیت کې عرب داو چې بیبیان لوې دغه مہر نو ورکو الله اکبر زکه وای چې رچا بچی به پیدا شوه عجيبه جي به خلکو سو خداسه خلکو چې غیبن زن نن د فن کولې بچی چې به پیدا شوه به دفن کولی کولې لیکن سداسه خلکو مو چې غیبه دا ظلم کو چې لور به پیدا شون بل براغم برکی به ورکولوی هانی الا کن نافجا و مال دی روان کې دی رالا الله کبایلو قبایل یو چې د وابلونه پیدا شوی دو وابلین کو چراله او جدره پیدا شوی درې پلین کو چراله قبایلو کې دا ظلم شروع ده لوی ظلم د اوسم او افغانیانو کې دا ډیر لوی ظلم ده او بغیرته بده لونه خرصول او پاغه باندې پیسې اغستل دا رنګ په قبایلو کې اکثر خلکو کې دا ظلم ده اکثر قبایلو کې چې تر سوبره ځوانا نظر د اکثر قبایلو کې دا ظلم شروع ده چې د خزو پیسې د لونو پیسے اس لیدارن غیرا بو کې دا ظلم چا غی با واغسته پیسے پتہ دا مال ډیره اون کې دوم بارک شه مانوی صبر دې ما راخلی او خپل او خان مخان بده په مهر کې واخل خپل او خان سره به یا زای په مال باندې ډیر دی شي کنه الله رب ال عزت دې نا غی من اکلو. الله اکبر یا دویم خ... دويم کول دا د وې چی خطاب خوندان او ته دې اغی ته م... حکم شوه دی چې خپل بی بیان ل خپل مہرونه ور لومبه قول اود امامي قلبي داننګي د ابو صالح او اختيار د مختار قول د امامي فر را دي داننګي ابن قتيبام دا قول له او دویم قول دا خاوندانو ته خطاب دي اغي توي چ تاسو مہرونه ور کوي دا قول د امامي القماو د نه یو د قطعه څه دا یا خوزتا خاوندانو ته خطاب دی یا اولیاو ته خطاب دی د્વાړو کې معنی کا د્વાړو ته شینو دو د્વાړو ظلم دو را دی که پلار توای ته د خپل لور مہر ماخله دا لور لور کا او خاوند توای ته د خپل مہر باندي درې خزه پمار قبضه ما kawa د دې خزه لور کا سومره بهترین حقوق دی دا زمانہ د جاہلیت کې دا ظلمونه کېدل او الله رب العزت د دینه منا وکړه ها که حضرت اخو النبیا خیر دی ولا تو تصفا مور کوي تاسو مالونه دا حکم سلوره ما مور کاوي تاسو حفاظت دا اموالو د صفاو د بي وقفو د مال حفاظت وکي او آیات کریمه عام دینیتوم او داننګ عام نه الگ او خیاره نه ده او خیاره نه ده او خیار ته بین نه درا غلې نو مال ولا مور کو اس نه چ مال دې ولا کو نو بیا غ مال خراب نه کی او هغه مال دې ضایع نشي نو حفاظت تو تو سفا مور کو تاسو به وقوف تاسو مال نه ده مال نه استه مال نه است تاسو اموالکم مال نه استاسو اصل کې امواله هم دې مال نه ده هغه خو اموالکم سره ته تعبیر کړه ده دا زکاه چ دې نه ګراندې مور کوی تاسو هغه تا مالونه خپل مطلب سو دا خداسه دا چې دی وخت کې دا ستامه ل چې دا به وقوفه د نو پتاب باندې نگراني لازم ده موار کوي تاسو به وکوفانو تا مالو نه داغي ااج جوړ کړی دا غر زول دي تعالی استاسو دا پاره پاره کې قیامت سبب د ژوند تاسو ورزوقو هم فيها او فرګ ور کوي د تا پاره کې وکسو مو جامې ور کوي د تا پاره کې وقولو لهم قولا معروفا وقولو لهم وای دی تا قولا معروفه ناخېستا قوله معروف قوله معروفه توایا و ناخېستا څه مطلب دا چګورا بچې دا مال استاد ما استاد پر ساتل ده او دا دا پارا دی دا ساتل دا دا کی کی او استاد حفاظت د پاره ساتم چې تک کلام د دې مال ساتلو شینو دا بز تعالی در کوم وقسهم جامه جوړا دا بولم په دې مال کې کې ورزکوم رټي او داننګ داغه خوراک سکا دا بم په دې کې کې او وینا معروف وکي او داغه د مال حفاظت پکې دانا نه چې هغه مال حفاظت کې او بیا په باندې سورلندای کې زدل تو راجيبان د سره الله رب العزتو خپل احکامات ذکر کړي وب تلل او يم تهانو کيتا سو پيتيمانو باندې تر دي چې کاله ورشي جاي د نکاتا فاين ان استم منهم روشدا پس ک چاري اوموند تاسو دا غي نا او خيارته په فدو پس ور کوي تاسو غي تمالو نه دا کوي والا تاكلو ها اسراف او مبذرا او مخري اغل را اسرافه و زیاتی سرا و بدارا او زر زر فڑو سرا این یک بارود وج دی یاری ددینا چی دی بلوشی و من کان غنیا اور جاسو کو چو مال دار فلیا استافف دی دے بچکی بیا دے نخری د مال دی یتیمنا و من کان فقیر اور چوا سو کو چو غریب فلی اکل بالمعروف پس فریدے پ ماروفے خیر طریقے سرا موالم تنزیل معنی کہ یہ بالقرض ہے قرض سرا قرض سره دی اخرى من كان فقي من كان غنيا فليستعفف با استعمالدار دي يعني معنا غير محتاج دي کسب تا په مال دي يتيم کې مال دي يتيم کې کسب تا محتاج نه دي نو دي ځان بچي او چې مال دي يتيم مال دي يتيم کې کسب تا محتاج دي نو خې طريقه سره مناسب طريقه سره دی اخرى معنا قرض دي واخلی او بیا دې چکم دي اغله ورکی الله اکبر یاده معنا چې دا هغه د مال حفاظت کوي نو مناسب مزدوری د خیر ده دا داینه عقلی او هغه د مال حفاظت کوي او ظلم نه کوي فایندا فإذا دفعتم اليهم پس هر کله چې تاسو اراده وکړه د ور کولو د دو ور کولو د دې مالونو اليهم دایتا فاشہدو علیهما فاذا دفعتم الیہم اموالا مرکلہ چې تاسو اراده وکړه د ورکولو الیہم دیتہ اموال مالونه ددی فاشہدو علیہم غواو جوړکې په دیوان نه وکفا باللہ حسبه او کافیده الله تعالی حساب کا انګه چې کلمال ورکې نو غوا په جوړکا چې رسد ژوند جګړې نه جوړیږي الله بهترین قوانین لری رجال نصیبون مما ترکال والدان دا رې قانون قانون دا چې تقسیم دا مالو فقانون شرعي باندې وکي تقسیم دا مالو فقانون شرعي باندې وکي مطلب دا مستحقینو تا دا غي حق ور او د چا اسهم مکه ماوي مستحقینو ته حق ور او د چا حصہ مکه ماوي نصیبون د پاره د نانی ناوځنی سره ممدا اسنا چې پر خو مور پلار د دوي وال اقربو نو رشتہ دارانو د وللنسا يود باراد زنا نو نشیبن اسلام می ما داسنا چپرو په دې مورو بلارد او رشتہ دارانو ده دای می ما د هغه مان کلاچ من کلاچ ک می من هود دینا او کسوریا زیات وی نسوی بام مفرودا دا اسدا اسدا مقرر کله شوی نو چی مقرر کله نو بیا به پک ظلم بیا بظلم نکې پدې کې مان مطلب دا چې مستحقین ته خپل حق ورګې مستحقین ته خپل حق ورګې او چې کم حق دا غي مکرر شوي دی نو هغه قانوني شرعي سره دا هغه بیا تقسیم وکي او ظلم مکاوي دا د دې ځای کې الله اکبر امام قرطبي رحم الله ای واقعیا را نقل کړی دا امام قرطبي رحم الله وای <تصفح> و ای آس ابن ثابت انصاری اغا وفاد شو او داغا دا خزاو می کجا رضی الله و تعالی نها اغا فاتشو او دریلونه وی او چکل اغا وفاد شو نو داغا دا در دا ترزامونو دوا او اغای رالل یو سویت او بل عرفا جا دا دوال رالل او داغا دا مال واغستو او دادا دا دا دا دی خزاو دیلونو لی اش شیور نکو وكانوا في الجائلية لا يورسون النساء والصغيرة وإن كانت ذكرة ويقولون لا يعطى إلا من قاتل على ظهور الخيل وطعن بالرمح وزعر وبالصيف وحاز الغنيمة فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما وای زمانہ د جاہلیت کې هغه داسې وو چې هغه به زنانه او مال نه ورکو دارنګ هغه به بچو لوم نور کو اگر که ابالوک ول هغه به وای چې مال خو با چاله ورکولې چې شاسواري او هغه نيزې چلی دارنګ هغه توره چلی او دارنګ مالونه مال د غنیمت جمع کولې شي هغه چله به مال ورکولې شي هر چله به خلک مال ور کوي امکو جره رضی الله تعالی عنها اگر علی نبی علیہ الصلوۃ خبره ذکر کلا هغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دواړه راغفتل اغای و تا دراوې چې یا رسول الله دې کور نه چې کومه سوار دی نه س بوج نه دشمن سره مقابله کوي مون څنګه نوېله سلام یې ان صرفا زې زې انتظار کوم چې الله ما تره دایب مبارکه سره لیګي نو الله رب العزت پاغې باندې دफार رد د آیات کریمه راو لیګو چې دا خبره نه دا ظلم د تاس شي کوئی لری جالې نسبم می ما تره کلوالیدان ول اقربونا داوا ظلم باندې کې او زنانه ول بخلې سوور کې او سړولو لا بخپلې څاور کې د ما شومان خپل لا د لګوي او کډیرې مال ورکه با دا حقوق چا ور کړو الله اکبر دا حقوق قران ور کړو سورېني سا و اذا حزر او هر کلا چې حاضر شي میراث تا اولو القربا اغارشتداران والیات امیتان والمساکین ومسکینان فارزقوهما نو رزوار کای دایلرا منو ده دینا او قول لهم قولا معروف او اوی اکبر گورا, م میراث سا تا... میراث فارا رال او اغه میراث واړیدا متعلق تی د پنځم حکم سره د سره متعلق د دا داغه تفصیل نه دا رال او تا توي مونږه میراث سره کا مونږه میراث سره کا نو تو ل پک لگ لگ ورکو او وینا او ته خوای باز وی چه فرض کو منه وکول لهم قولا معروفا و اېدا آیات اوسمنسوخ دے او الله سه مکرر کړي دی یوسوي کوم الله فی اولادکم یا ولسم لم برایات کیا ورل ناسخت نه نو باعث د تدبیق د فرداوی چې نه جی آیات منسوخ نه ده خدا حکم استحبابي دی زمنګ مشایخ وايي چې نه حکم استحبابي م نه صحیح کیږي ځکه حکم استحبابي کې رستو زاجر نی او د پسر رستو زجر, پس رست زجر راغلی زورنا الله ور مطلب دا ده چې حسین علی رحمه اوله وي چولقربانه القربان مراد واسدی خو چې کاه ورسا راشی او تعاجیل کوئ په میرا کې چې مونږله ر را کوي نو توای ګوره لک سا بروکئ ستاسو ضرورت دی نو خیر دا لگ غونته کې واخلئ دا لږ واخلئ اوروو به بیا تقسیم وکو رزو فرزو کوو من هو کولو له هم او چې کلله تقسیم کېږي نووا چې کم د مخکې غسته آب کټ کېږي الله اکبر۔ وإذا حزر القسمه هر کله چې حاضر شو میره تاسو لون قربارش ته داران ولي ته عامویت مان والمساكين ومسكينا نوروز ور کوي جا روزي ور کوي تاسو د دینه وای تاسو ائ تاوی نه خېستا ولي کسان <خصف> لاو <سؤال> تارکو کچاره پرهولل من خلف منستو دیناز ذریته ظیافا اغه اولاد کمزوره چاریګي پای باندې نو چې دا غي باندې نو دا کا ساند او یریګي فلی یتق الله پس او یریګي د الله تعالی نه یعنی په بار د اطیمانو کېم دارنګ چې د خپل بچو باندې یریګي زما خپل بچی پاتې شي او کمزوري نو غایبا سکی نو چې د خپل بچو د خپل بچو سره مینا دا نو د بل د یتیم د بچي باره کې فلی یتق <تصفيق> الله او یریګي د الله نه وَلِيَكُولُ قَوْلًا صَدِيدًا اوائِدِ وَيْنَا مو مُحْكَمًا مُوافِق دَ شَرْءٍ مُحْكَمًا وَيْنَا دِكَ يَوْ ظُلُمْ دِنَا كَي دِيَتِم سَرَا وَلِيَ زَكَئِنَّ الَّذِينَ يَا قُلُونَا بِشَكَعَا قَسَانْ شُخْرِيَ مُوَالَ الْيَتَامَا مَالُونا دِيَتِمَانُوا ظُلْمًا فَظُلَمْ سَرَا زلما په زلمه سرا سره بشا کاخورری د په ګډو خپلو کې نارا اور لرااحمانه دا اچوي د پخپلو ګډو کې اور لرا یا عاکلهفیبت نیم چې کمځای کمراش امراش نه ډ کولوي ان نهماقین خبره دا دا بله دا یا کولونا فی بتو نیم حاصل مانا د دی خپل ګېډی نارا دور نه ووساصللو نظر دا, دا چې داخل بشي سااعرا اور د لمبو والته او اور د لمبو والا توب داخل شي ګوره د آیات کریمه کې علاوه اور د لمبو والا توب داخل شي او اوری ګید دواجو چې مال دی یتیمه خوړو ورپسې تاسو ګورئ آیات نمبر 14 لګال دا ګورئ التام الله رب العزتو دېر لویز زورنا ورکي الله وي وما الله وسوله ت د هدو د یو دداخل هو نرن خالی دنپیا جا سووکې چېنا فرمانیو ک د الله او د پې غمبر او تجاوز جااز وکه د دا هودودو دانه داخل به کې د ل را ورته خالی دنپیا مې شوي دی پې کېله هو د د د پاه د اعذا دسپ کاول دسپ کولو اس پکاون کې عذاب دلاره ده نو ګور دلتم اور ذکر کوي دارنګ آیات نمبر 18 شم کې ګورې التم لفظ د نار راډي لفظ د نار راډي اور ذکر کوي چې چا دې مال او خل او آیات نمبر 18 شم وګورې تاسو الله او مايا فاعل ذالک عدوانا و ظلم ف سوف ينسلي نار چا چوک کار د دښمنه یې سره او زیاتی سره نو زردا چې داخل بکومند لاله اورتا او د دا کار په لا باندې اسان الله ته دا اسان دی نو دری ځای نار نار ذکر کئ شیخ د پنچ پیر مدذل العالی هغه دی ځای کې دا ذکر کوي د درې آیاتونو کې تخویف ته او دری واړو آیاتونو کې لفظ د نار مشترک دی او دا اشاره ده خبره تا د یتیم مال د اوخل نو درې حالت دی یو حالت د دنیا دی یو حالت د قبر دی یو حالت دا آخرت دی نو دنیا کې د اورګېد تواشو دنیا کې بعدین زندگی د اورشي اور او او قبر کې بعده اوم اور او اوروي او آخرت کې بعده اوم اور او اوروي ادا چاته وای دا هغه ملیا نو چا چې با مالونه د یتیمانو خړل په ظلم او زیاتی سره او دارنګې دا آغا چور مینانو دا مل کاو کمرانا ننوتا چچور مینان جوړ شوی دا میجر صاحب د جی غټ غل دی دا میجر د جی غټ غل دا جی چور مین د چور مین دا, دا زکات د کمیټې جی پلان کې شې او د زکات ده او اگر ټول مالونه چې د کونډو رونډو یتیمانو حق وي هغه د ظالمانو وای او حزم کی دا هغه ته وای دنیا بد اور شي دنیا قبر بد اور شي داننګ اخرت بد اور شي شیخ القران رحمہ اللہ رحمتا وسعاتا شیخ دا پنځ پیر اوی واقعا ذکر کای وای شیخ القران رحمہ اللہ فرمایل چکل العالم نو یت ما اول وقت کې رد د شرکيات او بکو رد د بدعات ومنو کو مای چداول یومه صفا کم نوبیاو بل سرغورو نو رد د شرکيات او بمی کو د بدعات او بمی نکو او بل دا چې ما با وی بیدانتو که شرکت کو نا خوک کو رد بمیم نکو وی چه کلا دا سه تریکر وانو ما داکار کون دیکیو بودای و داغی زویو اغا مرشو او داغی بودای واد وادن وسی پاتی شو واد وادن وسیو وی دا پاتی شو وی په ما پس رالا یو راز دو پس چه ما خیرات کرده دو تا برازه او ما مولیان لڈودای کرده ده نواخو دی اتیمان و مالو من دواته گور سلی ده کاران کو او دا سیاست زانده وی غیر چه نا ما بس تا برازه خام خواه ما مای چه خادنو چه لالما پیوزدان مولیان را جمع شوی دی اوی چه کی ناستم نوی دا وخی راله او واخه برتید او دا تالی چې کم دک او او دی ډګ ډګه او اما شومان وګی دی اګیل خو مولیان ولا خو به او هغه ثواب غنا مولیان وتا ویلی کلو چه دا گوناده نو مولیان اسنتی ما ته چې مولیسه بسم الله کو او دا ما شومان راځي دی ته چې لرشی اوبد بعد وتا ګوری زئی او غی دا ما شومان ابیدا ما شومان بوزا افا کته دا مون سرز دا غوسو نه کری و دایمه تل <سؤال> چې مولای <سؤال> سره بسم الله کوو شؤل قران رحم الله وي چې ما یې چې بسم الله الرحمن الرحیم آی شروع می وکړا چې اوزو اللهه من نه شطوان بسم الله الرحمن الرحیم ان نه یاکلون اموال نه یا انما یاکلون فی لطه زولمن ان نهما یا کولو نفی بوت نیم ناه بشا کا کسان چې خوې معلونا دیتیمانو په زولمو زیاتي سره نو د دای ګډې ډکی د او اور ته به داخل شي بیا ماه الله رب العزت فرمائے ارا ایت الذی یوکذبو بالدین آیاتہ را سڑی تا غور کڑلے چی قیامت نہ منی فذالک الذی یذول یتیم داد داシャレ دے چدکی ورکی یتیم لا ائدان گے دام مال پ دے یتیمانو بارا کے چ سمرا آیاتون راغلیو دامی پ لڑائی کڑو او دامی چ چا دی یتیمانو مال و مالو پھڑو دا د چان وڑائی خلے کرہ اچا پیو پیر جام ولید او چاله خولید نږدې کړي دا دغه سوسوی اوګ بوک ناس ما آیاتونه شروع کړه اې ما وې چې ظلم مو شروع کړه دا د لري ظلم باندې د یوس دک کوي چې کوم ننوس دا جامې نشي ولې او چې چای خولکین وړوي صداسه مشکل مشکل سره چا تیر کړه او چا چې کوم ننو غریبان دغه سوسوی ګوري وې ما ته وای چې و بس پاسیدل تاسو را و منګ ګورو تاسو را و منګ ګوري ما ته یې چې زې ما بیا مړ زیمان بیا مال کي خوځايي اے پاس ایدل وی ما ما شومان تا आवाज وک او ما شومان تمی आवाज وک زر زر اشارہ بئی تمی چبئی تزا اګه نہ مخ کي بيروس خدکړه بئی تزا د استا مخ کي خوراک نې شو کولای شرمیږي ابئی بيروس ما شومان تمی आवाज وک اے ما شومان له معروخ زر زر ور کولې وی دیل ماغه وړې کولې ور کولې مې چې ما او وړې غوخه او بده مې باندې ماړه کړه ا رټۍ دککه سي پاتې شوې اوې ا拜 شرالا اوه ا拜 وې چوي نو خډوډایو نو خړا چې موږ داسه ډوډۍ نه او وته چای وې موږ داسه نه خرو چې همو ول پروګرام کړو د خپله نیماتای تسلله پروگرام ما چې خیرات ماګل ما ته چې خیرات کینو په دې یتیمان باندې کو کنه یی چې په دې کیږي دمو ته نه کیږي چې په دې کیږي نو زبیا په دې ستاندار راغور زموږ دایله د خیراتونه کوم و هم په باندې بیا کوم ما چې غوی چې موندا سړډای نو پر سر پاغغه غغغه ته خوړې او لاړم چې ها د یو ما دا وایره شیخ د پنځ پیر ذکر کوي کو چې مولیان د تغوس مولیان به غوسنی دا اوس چې راپاز یو کله یو پروپاګاندا شروع کی کله بلا کله بلا دا غو دیده پارا کی چا غا زوړ تاوی خټو کله تاوی غا مروړ دل اخټو لا اغه واخی وته یادیږي اغه شوریاګان وته یادیږي تعلیم علی غوسبانی شاه خدای ډیر خری چې مونږ ملاینه و سیاست لونه سایرا زرداته داخل بشی اور د لمبو والا تا دیتیم مال ظلم شروع زمانه د جاہلیت کی اوس هم د غ ظلم دیتیم مال خورې شي <coughs> د یاتیم مال چاو خلو د وی مولیان او د چور مینان اوخلو د سیا سیا نو اوخلو یو سوی کو مولا فی اولادکم الله اکبر داش پغم اوکم او شپغم قانون د پار د اسلامه معاشره یو سوی کو مولا دیګه الا رب العزت حکم د میراث ذکر کئ زمانہ د جاهلیت کې اوس ګرا حکم دا چھے مال تقسیموئینو دا ہی د دی دی دی دی دی سو پشان تقسیم کئی دی دی سو باند تقسیم کئی دا ہی سی اللہ مقرر کری دی اس گورا زمانہ دا جائلیت کے اغیبا خضو لا دارنگی لونو لا وغیر اغیبا بیسی نوار کولی اللہ رب العزت دا اغیبا ہی سی مقرر او دې کې اغه حصہ الله ذکر کړي مال ور کوي او ور کوي چې کومې سه ما مکرر کړي دا غیب موافقه ور کوي ظلم او زیاته بنه کوي یوسی کم اللہ فی اولادکم حکم کئی اللہ تعالیٰ تاستا فبانا دا اولاد ستا سکی لیز زکاری میسلو حضر الانسین دا پانا دا نارینا د الک پشان د دوو جی نکو دیسی دی دا دوو جی نکو دیسی پشانیسا دا مانا دا دوو جی نکو تا چی سورم ملاویگی نو دا آغی فمسل باندی با یو الک تا ملاویگی فین کن نسانا او دا غريم خپل راځه مفسرین کرام ذکر کوي مفسرین کرام لکه امام رازی و غیره عادیه کې دا ذکر کوي چې د نفس میراث کې خودواله برابر کړو لکه دا الک حصے زیاتکړه ولې چې د جنې نفقا او اوسې خاوند غستی په دې باندې کوي داننګ الګ چې کوم دې بار اخراجات او ته محتاج وي او جنې خو کور کناست دې د دیو جن د الګ هيسه زیاته او د جنې لګا کما خو اصل میراث کې برابر کړو ف ان کن نسا انه پاسکه چې ری ودان جنې کوي نسا ان کچری و دای د نسا جنې کوي خزه ف وقس نتینز په زیاتې د دعاو نه فلهون نه د دې لپاره سولو تارک ترق دعا برخي دي داس نه چې په خوده وي دی مړی مړه او شو اوو جنہ کای جنہ دی او د دوا دی یا د دعاو نه زیات دي نو دوا برخه به واغ لټوله واغه خپل منسکې تقسیم کی و ان کانت واحده او کچری وادا جنایوا فله هن سپو نو د دې لپاره نیمای صدا د مال دا غې مړینا والک ابوی له کل ذکر کای د فروو ذکر د د ماش د جناکو د جناکو د او لونو اوس د اصول ذکر کای مور او فلار والي اباوي او د پانه د مور او پلار د دی مړي لکول له واحده منو ما د هاري او تند پاره د دي دواننا اس سوده سوشوګم بوي ممدا عمله ترکه پر خو دي ودو ان کان له ولد ک چریو د دي مړي د پاره ولدن بچي مذکر وی او ک مونث خو چې ک چې بچي پاتې شویلې شه پات شو د دیو دیو مور او پلا روم دی نو د دوالو د پارش پاګمش پاګمدا آ بواخلی فئن لم یکو له ولاد پاسکه چاره نو د د پارا والدون بچه د مړشو بچي نشته سرب مور او پلاری وارثان دی وا وارث او میراث او ددنا وا ابواه مور او پلار, او مور او پلار فل دد فلی اوم می حصلصونو د مور د پاره درمدا مور د پاره درمشوا بقای ب پلار واخلی فاین کان لهو اخوا پس چریو د د پارانو رونا او خیند رونا خیند او د د پارا فلی اوم می حصدوسو وزګره هیڅ به نقصان د میراث مسله په کې راغې دا ټیم کې د دمر د پارا اسو دو سوش په ګمه حصه دا او باسي د فلار د پارا ده او هیڅ به نقصان راغې د ورونو سند د پارا سنشت تک لا لا ژوند نه ده مم دی وصیتن قص د وصیت نه یو سويچ وصیت کوي به په غي سراو دینیا پس د قرض حدیث کہ راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں الا ان الدین قبل الوصیہ خبردار گور قرضہ چھ کم دے داد وصیت نہ مخیدہ او دلتا کہ اللہ را العزت وصیت مخ کے ذکر کا او قرضے رستہ ذکر کلا مڑے چھوشی نو دا اگ تجہیز او تکفی آج کم نے دارنگے دغ د یت کم کړړی اول به تجییزه او تکفیین دغ قرض بهدا شي بیا د غې نه پس ویت نه چه کم کړی نو مال کې او سییتونه افظوله شي اوس دیځای کې په کار داوه چې من بعد د دینین او بعد دین د وسییت یوصابی های ویل خو الله یت مخکې ذکر کو او دیېروکو الانې دیین ادااکل د سییت نه مخکې دي او دا ولی یاو خدا چې واو د جامې د پاراغه له دی ترتیب ته اشاره نه ده یادا چې وصیت مشابه د میراث سره زکه تلاوت کړه دغه سره یو ځای کو زکه وصیتم بلا عوزوی او میراثم بلا عوزوی یادا معنا چې وصیت مشابه د میراث سره زکه هر یو د مرګ نه بعد وی د مرګ نه بعد وی نو زکه دې سره دا وصیت مخکې ذکر کو یا دا چې د قرضې کو خامخام سوق مطالب وی او د وصیت خو سوق تاسو نشو کولی هغه ځما د لپاره وصیت کړو لګراکه خو د قرضې کو بدر پسیر سره راضی چې رایکه نو د وصیت تپوس تا تاسو والنینو الله دا مخ کې کاسن چې تواجه تاسو والای نشته راځم میور کو خیر دی الله دې مخ کې کو یا وصیت ګران وی په ورساساو باندې هغه نه فزاینا یاره دا د پکه د کوم غاړې اکلسړیا دلې پکلا بیل وصیتوګه ګران وینو الله دا مخ کې کچې نه توای چې هغه وصیت کړه ده او زه نو ور کوم دا ظلم مکوا الله آباؤكم او اوبناؤكم پلانستاسو ځامن تاسو نو پويږئ تاسو چې کوم یو د دینا ډیر نذیر تاسو تاسو فنافکه فریضه تاسو من الله الله واي د خیال مکه وزجي در تاسو کوم کوم غاوکا دا حکم دی د الله د طرفا بهشکه الله تعالی فو د حکمت والا ولکم نصف ما ترکا اوس میراث د زوجینو د خزه او د خان میراث ولکم نصف ما ترکا او تاسو د نیمه हिस्सा چې پری خو نو اسو الا لم يكن لاونا کچاره نو دا غیده پارا والا دونو بچې بی بی ملشوا او بچې نشته ده نو خاون تبن نصف حصه میلاویږي دا غیده مال نه فاین کان لهن ولدن کچاره دا غیده پانا بچې فلکم الربع پس تاسو د پارا سلو رمضن مم مد اعمال نه ترک نه چی پر خو دی بی بیانو مم با پس د وصیت نه یوصینا چی وصیت کيده زنانا بی بیانې بها پاین ده کرزینا او زگورا بی بی ملا شوا آو ده بی بی بچے بیا دی نو دا چی پادشه وید نو د خاونده پارا سلورمه ای صدا د غی بیبی د مالنا ولاهُن نروب بی ولا او زغورا د بی بیان تو بسمیلاوی کی خاوند مرشو ولاهُن نروب او د پارا د دی بی بیان ار روبو سلورمه ای صدا مما د اعمال لنا تارکتوم چی پری خود وی تاسو الا میاکلکم ولاد کچاره نو تاسو د پارا بچې سړی مرشو او بچې ولاد نشته اولاد نشته اوس اولاد نشته نو دا خزی تا سلورم حساب ملاو شی چه که مال دا دی سلی نا پاتی شوی ده فا این کان لکم که چره استازو دا پانا ولدن بچه فالا هون نسومونو دا دی بی بیانو دا پانا اتمادا نیم مادا آمالنا تارا که تم چه پری خودی ویتاسو پس دا وسیعت نا چه وسیعت که ویتان سپرامی بانده او دا این یا پس دا قرزینا پس دا قرزینا خا... تا ساڑه مرشو او آغا چ نوخذتا داغه خزتا اتمه حسابه ملاویږي سومون اتمه حساب الله اکبر و ان کان الرجل الله اکبر اوس حکم د میراثی میراثی په استلاکه اغه چاته وای په شریعت کې استلاکه اغه چاته چې اولاد ایمنوي او مور او فلاره ایمنوي اسو کې نوې ملا والد له ولا ولدا نه بچیشته او نه چې کم نه والدین شته مور پلار دائم نشته دته کلاله او میراثي اوس د سه حکم دنو الله رب ال عزت آ ذکر کوي وا ان کان الرجلن او که چرو دا سړی وراسو چی میراث ته ولې شو کلاله تن میراتی او امراتون یا خزا وا ولاهو اخن ولاهو او د دې د پاره رورو رو خو اخیافی ها اخیافی رور خورا اخیافی ا چاته وای چې صرف د مور نه شریک وی د مور نه چې شریک وی اغه ته چې کمنن اخیافی وی نه مور شریک رور دی یای د مور شریک خور ده الله اکبر نو دا اغه دواله د پارا شپه مہی سبوی اغه به شپه مخلی او که ډیرو او میراتی میراثینه دا ډیرونه سندې پاتې شو ډیرونهونه بیا هغه د پاغه په درې مهسه د میراتی کې با شریک وی هغه حکم الله ذکر کړي یو ورونه سندې اخیافی چې شریک وی د مور او د پلار نه یو دی عیانی دا اخیافی چې صرف مور نه شریک یو دی عیانی چې ا د مور پلار دواړو نه شریک او علاتیان غہ چاته وای چې صرف د پلان شریک وي دلته مور او صرف مور نشه شریک وي اغه ته اشاره ده وان کان رجلن کچره د داس دا یو ساړې چې میرا سولې شو دا غنا کلالتن اغه میراتیه خزوه او داغه د دا پاره او خو اخو نورو یعنی د شریک د مورنا او اخت عبد الله بن مسعود په قرائات کې وسره دام راضي اے وله اخم منل امه الله اکبر وَلَهُ اَخُنْ اَوْ اُخْتُمْ مِنْ اُمْ مِنْ دا سی قراءت رضی عبدالله اولی مسوده یعنی دا مور شاریک رو رور او خورو او اختنی آئی خوروه فَلِكُلِّ وَاهِ دِنُو هَرْ يَوْ وَهَرْ يَوْ تَنْ دَ پَارَ مِنْ اُمَادَ دِدْوَارُنَا اَسُودُ سُوشْ فَغَمَئِ فا سَدَ فَإِنُ کَانُو پَس کَ چَرُودَ